Priyas, good morning. Certo. Good morning. Recht gesproken. Good morning to you. Njështë se geni ardhur në krymën e mëgjesit në Valle dhe Klap e Femën në 104 Edhe në ekranin e Klap të Vës, mëgjes Salim Berit Jeri, mëgjesit ty, mëgjesit Oltës, Altinit, Lorit, këtë dëshë tjetë Mëgjesi Mëgjes Lorit Ejo, vajtëm kine në teatër tje? Po, vajtëm Ejo, më mjërë Mjërë I përqejo? Shumë mjërë mjër. mjër. mjër. Ok, të duatë përgatitur sotë, se kemi intervjist në orën në e ka organizuar prodhuesentja Jon Ultarega. Po, e madhonisht. Po, jo, e madhonishti Ulta. Mirë, mësuesi që si më dyshuar, këtë mësuesë të premtës së 16 shtatorit të vitit 2016. Shikosen konjitojnë gjërat. Është 16 shtator, është 2016. Vazhdon dietë akoma. Është interesante. Është interesante mosti që organizojnë çito mbrëmje teatrale dhe pastaj i futni kështu të të dalë nga skena. Po jo. pa vlasit monë në, në terma teatral, të daljë aske ah. Bërë si sufler i grupit dhe pasaj Unë bëjt të pa mundë dërën, pa. vetëm të, të shkloj të atë Një gjë, dhe e dyta mm. uh, Gjeja që unë kam me rak shumë, ju e dini, ku u fjet Kuj janë ku u fjet? Suzet Morë të përsi për një gjë E keti, uh, kuj janë? Kuj janë? Djej morë dhe i kam në sirëtaren ti me që Kuj fjet dhe Suzet dhe mi amizdashur janë ku? tek sirtari i Meçelis. O, tek sirtari i Oltës Meçelis. Mos ke fiksuat i gjënë njëri thot, ku i ke këto syze burrash, sirtarin tënd Meçelis? Mezi pres të mi gjën, por nuk kanë shanse. Po. Ai gjënë thot. Mir janë të mia, dish, janë, janë të mia, veti kam marrë për si rolta. Jo, ato kufit i kam shumë era, kolda. Jam jam i fiksuar fare, nuk di pse. Është e njëjta gjë me këto kufit që un kam këtu në mision. I dua. Kam mja 2-3 pal dhe duaj mos i umbas, kam kështu si gjë, domethënë mos më Së kam humbur në të kaluar. E di se çfarë është, thumë bashkë. Le të ngelet mendja. Po, po, po. Le të kesh 10 palmë pa. Ta do të humbur atë. Për shkak të im mendisë sa 30. A do të ngelet fiksim? 30, apo kur përmend ku janë kufjet. Po, po. Që një jormë e mornicave që formojnë. Ëm, um, atëherë, sot është e prëmtue në klubin e mëqyesit, sot të prëmtuë muzikën e zgjidhni ju, prandaj duam të jeni aktiv zotët mm -hmm. na sugjeroni këngët që doni të dëgjoni në Konsumin e mqesit, Justin Timberlake do e hapi me të parën për dit nësot me kjo është Can't Stop This Feeling në grubin e mqesit në Club FM në 100.4. Yeah. I got this feeling inside my bones It goes electric, baby, when I turn it on Off to my city, off to my home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 Got that sunshine in my pocket Got that good soul in my feet I feel that hot blood in my body When it drops, ooh I can't take my eyes off of it Moving so phenomenally Don't want to make the way we rock it So don't stop to Në valet e Klav FM në 100.4 uh, po, Dhe në ekranin, në klap të rëzë Në 100.14 Okej, është ta një momenti që njeri në frimzoj me shprej në saj dhe olë të paset në në shfrimzoj me motin Atërë, shpreja që kam <laughs> zjedhur unë për sotë është nga filozofi dhe politikani uh, bo nga Bosnje Nga Bosnje, po Alia Izetbegovic e ka imrit mm. Dhe shprejhja është kjo E shënë edhe këshu President ka më shqipën unë Nuk e di me siguri këtë, do shtë So përë, po, je bjeri Atërë, shprejhja është kjo Kafësha është e rëzikshme atë herë kur është e uritur Kur se një riu, kur është i ngopur Shë, shë <laughs> E ka thë shumë bukur E ka thë më bukur, e? Eh? Shum bukur. Ups, e bëjë njerëzën gober. Njerëzët e gober janë më të rrezikshëm se sa njerëzit e paveturia, prandaj. Ne sot e di. Okej, vazhdom. Jo, ksu mendoj unë. Jo, dakor, dakor. Se sicili, sicilika kam u zhivën unë për vojat e veve, normal. Po. Dikush mund ta këtë pasur kish për shkakun, altini ka kesh me një vajzë uritur. E zën. Mund t'i them që i zë rrugën, a, se njerëzit e uritur janë më të rrezikshëm. Duke menduar atë vajzë gjithmonë. Ta zëm mm -hmm. Gjithmon duke e zëm dhe altinin Sigur as altinin festështaj është vetëm një shëmbëstyrë e altinit mm. Oke okay. Mirë a, Falimderit Të luta <laughs> E jerni falimderit edhe Alia Izet Bejkoviç Alias, Alias. Se së ziame, dhe da, së da ta zja mm. Alia. me Dhe ta Së dhe ta bëhe shumë zyrtare Ta bëhe vedëm Alias Alias Në vënd të okay. Zotit Izet Bejkoviç <laughs> um, Olë dhe ta ni Me motin Në klubin e mqesit Je vjolta. 19 gradësh në këtë moment dhe 31 do të jetë maksimale për sot dhe vetëm 3% dhe janë shanset për shi. Vetëm 3%. Sot nuk do të pikojë, por ama nesër, pas nesër dhe të hënën kemi ca shira me 99%. Vërtetë? Po, fillon shira. Janë 3 ditë plot me shi. Pastaj fillon nga biejtja. Do të bëri qetë i madh nesër, qet shtonon thuati. Sot e shtunë e dielë e hënë. 3 ditë shi. Pas të e nga java, fillon s'behet pak, po prapë me shidojtë. Hmm. Oke, okay, falim derit, Olta. Mm, falim derit, Olta. Mm. Mm. Uh, Motë i Oltës mishdashur si titullë romani, sot në krybin e mqesit, tërdi të shi. Nga mm. Olta Reka, tërdi të shi. Mm. Oke, okay, mirë, um, shpresojmë të mos të dalë fjalla. Shpresoj qionqin, da unë. Qënë qënë të tëra në... të gabuara në parashikimin tënë të motit, që ofte gjitha mm. kotë. E të mos daljt 32 <laughs> Mish dashur, The Killers Tani në kryuën e mëgjesit Në KWFM në 104 Sot muzika në zinë në ju Në 06.27.22 Në mëgjesit There's no Kalendari historik me jerin në klubin e mëngjesit. Në vitin 1630, 7. Shaumat ndryshon emri në Boston. Në vitin 1810, Meksikanët njësin revolton kundër sundimit Spanyol. Në vitin 1893, qeveria e shteteve të bashkuara u ofroj qytetarve Amerikan një rajon për sistemim në këndin veri lindor të teritorit që sot një jetë si shteti Oklahoma. Në vitin 1908, William Carpobille Durant se melonë kompanin General Motors. Në vitin 1919, Ullind Marvin Middlemark zbulu e si antenës që shmangë interferencen e njohër si veshtet e lepurit. Në vitin 1920, presidenti Amerikanë Roosevelt në shkroj një ligjë trajnim dhe shërbim aktiv-selektiv i cilin ngriti draftin e paru shtarak në kopasheje në historinë e shtetëve të bashkuara. Në vitin 1963, doli në treko nga She Loves You nga grupi The Beatles. Në viti njëmi e 97-ëtë djetë e katër, presidenti Amerikan Ford shpalli amnisti për desertorët e luftës së Vietnamit. Në viti njëmi e 97-ëtë djetë e shtatë, yulli popit Mark Bolan ka humbur jetën në një aksident me makin në jukë përëndim të Londres. 29-veçari ishte këngtari i T-Rex u vrami njëherë kur makina e drituar nga edashureti Gloria Jones devijoj nga rruga dhe u përplas në një pem. Në viti njëmi e 97-ëtë një t 7.5 deri në 7.9 shkallë të Richterit la të vdekur 25 mijë njerëz. Në vitin 1990, videokasetat 8 minutëse, në të cilën presidenti amerikan Bush i bën medië presidentit irakian Hussein se po zhvillet në luftën kundër krijtbotës, shfaqet në televizionin irakian. Në vitin 1998, Marilyn Strip fitoi një yll në rrugën e famës në Hollywood. This is Club FM. 100.4. Stave 21 minuta në këto momente në klubin e mëngjesit në vallet e klubeve femne në 104 është e premtë miqdashur. Sot muzikën e zhidni ju pa. në 069 2070222. Data është 16 shtator. Mm. Vajzat na premtuan dhe na treguan se do të parashikim motin për ditën e sotme, kështu që kemi hyrë në program, kemi hyrë në të përditshmen e klubit mm. të mëngjesit këtu në Valëtar radios, ndërsa ju përcjellim për punë, doni ju një pyetje nga nga aktualiteti apo nuk nuk nuk, nuk preferoni? Apo si të duash? Okej. Okay. Mirë, dakor, e bëjmë një ja pyetje të vogël nga aktualiteti. Ndërkohë, ju kujtoj muzikën e zgjidhni ju, 0699207022, kërkesat muzikore sot pranohen në klubin e mëngjesit. Në fund fare ka mbaruar saga e gjykatave për ish ministrin e Vëllërin e Sociale punës Spiro Xeron mm. që akuzohej për shpërdorime me fondet për djoja aktivitetet sociale të pakryera. Kishin një foto këta në vend fond, domethënë nuk e bën aktivitetin, por bën foton, pastaj foton e kushton 300 milion lekë. Ëm mm -hmm. um, sammuaj burg më vonë tharen për gjithë këtë. Nëse pyetesh se un kam është hyi kthen parat e vjedhura apo Vetëm bën. Do mjaftohet me burrë. Të muajt e burgut ether. Jo, jo, i shlyhen me burg ato. I shlyhen me burg, oh, se i bije mirë fare. Po Jam ish. gati, prandaj. Edhe mu. I shlye krediteve marë i shtëpën, po. Për një vitën gjysmë. Po. Bësh me dy shtëpi. Arrishatje me çunat, se paguajmë ne, ke parasysh <laughs> për batanie, ushqimin e gjitha këto gjërat. Edhatyes është të vuajnë shumë kanpun. Jo, jo, s'ka, as qirazin gjë, është falas. Burgu është falas. As për të paguar çdo lloj fatura. Gjithëta. Metodë e mirë kja po jo. Po. E kurrë pa, <laughs> <laughs> të mos e mund të ishe në njërin nga ose në stilin e klasit ose në hero se ke kryer. Por padjetë, pastaj fillon fillon mund fillosh ræpin. Praktikisht. Edhe pse mund të keshën ministrin përpara. Fillon të bën grupin tënd. Po vërtet. Rock DJ është kënga që dëgjojmë tani nga Robbie Williams në klubin e Mqjesit 7:23. Kjo është për Lu Denisin. E përshëndesim. show kicking with you or so boys getting high on the girls you've more so with your hands if you're not with a man can i kick it yes i can i got, got you got we got everybody. everybody i got the gift gonna stick it in the goal it's time to move it by day This music for your masses give no head no, no backstage passes ever come a gig a lobby crowd for lot but when i rock the mic i rock yeah, the mic right. you got no love than you with the wrong man it's time to move your body if you can't get a girl put your best friend on it's time to move your body Hello. Jam Jesi. Sta te 27 minuta jemi me klubin e mëxjesit, në klub BFM 104 dhe në ekranin e Club TV-s. Sot muzikën e zëni ju në 069 20 70 222. 069 20 70 222 069 20 70 222. Ehm, po ju pak në lidhje me njërin nga kthi e ke para asociacioni jemi gjithmonë kështu, pro ambientit, pro konservimit mm. të specieve etj etj etj. Dhe një histori vjen nga Galapagos, ishujt Galapagos. Ëm mm -hmm. um, të famshëm në biologji mm -hmm. ose në historinë e biologjisë dhe për rolin e tyre në evolucion, tashmë në teoritë e tjera. Po gjithsesi, ëm um, atje të famshëm janë edhe breshka dhe mbydhja. Kanë disa mm -hmm. breshka dhe të mbydhja të Galapagosit. Dhe po shikojmë se njëri prej, si thuash, mm. lojtarëve më aktiv në mbrojtjen e breshkave mm -hmm. me shëtimin e tyre është, është një plak mbi 100 vjeç mm. një, dhe një njëzë që quanin shkurt Qefli Mav. Mm që -hmm. quhet Diego, edhe është uh, një breshk. Është një breshk mbi 100 vjeç. Wow. Po. Ëh uh, jeton në parkun, është kam edhe me foto këtu madje se po e zapt kokën por ta um, ka bulgjeve etjera etjera. Po tani shikoni çes ideja. Ehm mm. um, ky uh, Diegoja mm. mbi 100 vjeçar mm -hmm. është babai i 40% se kanë bërë testin ADN-s. Mm -hmm. I 40% të gjithë breshave të tjera wow. si jetojnë oh. po i tmershën. Po dhe krahasuar ka rojin. Si ston <laughs> si ston këta si thua roitarët e parkut dhe këta njerëzit që Profesionistët që merën me, me parkun komtar të gare pagosit mm -hmm. uh, është shumë aktiv të tona ta Edhe po bën një pun të jash zakonshme në mbrojtjen e specjesë vetë Sepse është vazhdimisht tani edhe Edhe pse në kjind kjind e cado me thënë të Sa shumërojnë vitet e ti është uh, Bravo Diego, janë duke thënë ata. Po bravo. Bravo vërtet. Jo, e çuditshme është kjo. Po ndollojn gjithë zgudet. Pikërisht, mm. po sepse nuk është se është një nga këto vetit për shkakun që themin se kshu e kanë breshkat, edhe të gjithë breshfat kshu bëjnë. Po. Diego janë në veçantë, Diego janë ka si individ. Ka shollimin e ti në jetë. Ë ka Ë ka këtë aftësi. Kështu që, që po ripopullon, po mbron speciesin e breshkave gigande të Galapagosit duke u bërë baba. E di doje gjajë. E shikoj në syt. Po, këtë po thon. Praktikisht po kaloj atje. Edhe po ti të, të mbulon me faneri po. Po. E po ti. Të... Por, su, kus hija, ë sigurt e ardhnia e Breshkavë 800 janë. Wow. Fëmijë edhe ti. 800. 800 fëmijë. Nga një breshk, Babaxhane. Shumë. A është shumë shumë, ë? Osa shumë shumë? Shumë. Shumë. Okej. Okay. 7.30 e shora, jeni gati për anagramën? Gati, jo Ok, pashë se zemën e do të betën nga Diego, ja <gjellik> <gjellik> Anagrama, në klubin e mjësit <gjellik> Anagrama për ditën e sot me mjështashur në klubin e mjësit hmm. Luan për... Një kontrol të blot mjekësor nga spitali amerika Ok, shumë mirë, një kontrol të blot mjekësor Dhe anagrama është miti puk okay. M-I-T-I-P-U-K Miti Puk 069 2070222 dërgoni mesazhet tuaja. Nuk do të nda bëni vështirë. Po, mm. nuk do të nda bëni fort të vështirë sot. Miti Puk. Daj. M I T I P U K. Unë e di atë. Okej. Këndër boshan kënumjësi tani news me ndajur supremacy shtuaj këtë. Dhe është për lindën. Po lindja. është nga ora e 35 minuta jemi me klubin e mëngjesit në klub BeFami, Xherga. Zilia. Zilia Tringleand. Me mëngjeset që ju na mistrin e ardhur program. Treng dang dang down bam dam dam now now now. Me mëngjesiu, kur ju të jeni është ora e 35 minuta në këtë momentin në klubin e mëngjesit sot muzikën e zjeni ju mund ta kërkoni edhe në faqen tonë në facebook është facebook.com fraksion. Klubin e mëngjesit, po. Ç'u juat? Pa tjetër mm -hmm. Nuk e ndryshuar Facebook.com Praksion Klubit mëgjesit Ku jemi reshtuar edhe ne Njërin bas tjetrit Bas murit A Lori? Po Jemi në ty? Jemi mm Më -hmm. përqenë se janë dhe më kufjet Vërre njërë të shikën dhe ne? A po Lori është okay. që vetë më përvejta Më përqenë se janë me kufjet Të shkojnë kufjet Lori Shumë i Lori Edhe mua më qenë që e me kufjet I qenë që kufjet Ha <laughs> ha ha ha E ka shruaj tërpo? Pa pa tjetër We don't talk anymore We don't pa, talk si anymore pio, so We don't talk anymore Në në në në në në në në në Ieri indrëko ka një historit vogërë për tërëgoarë në Kjab e fem në në sindikater Dhe kjo Jo, jo, jo nga Britania. Me lekët Olta, dëgjojmë me vëmendje uh, okay, se kjo është për ty. Faleminderit. <laughs> Atëra në, në Britani Olta është paraqitur një oh. kartmonedhë e re që është ndryshe nga kartmonedhat që ne jemi mësuar të shohim sepse është plastike. Do të fjal për 5 sterlinshen që nuk poson dëmën dhe mund nëse ti e ke haruar për shembull në xhep, ze thot pantallonat. Në dhe makinën, jo, në makinën uh, larëse, <laughs> lekët zakonisht prishën. Kurse kjo kartmonedhë dhere nuk prishet i mbieton edhe makinës larëse. Është plasticë, është para e para kartonel plasticën. Ëh, uh është -huh. i përbërë me një polimer të gurt që lejon edhe qëndruëshmëri më të madhe se kartonelat që ishin më përpara. Megjithatë, unë nuk, nuk është e kupton vaji shumë kur e ke në dorë. Domethënë nuk është ndjesia duhet të jetë e njëjtë pak a shumë me me të vjetra. Nuk e di, ndoshta. Se këtu në sy për shkakun nuk dallohet po kartmoneda e re mban si imazh uinston churchill. Domundoj që kjo mund të ketë më shumë plasticitet domethënë si përqendje dhe e bën që është edhe më elastike, mund ta përthyesh por nuk thyhet. Tanë ne këtu mund ta përdorim ta mund të lani, mund të lani lehtësisht. Po. Ose pastrim parash, pra këtu me riet shprehje. Jo në atë kuptim Malta, gjithmonë e ngatron, al dher atë kuptimin me kaos. Edhe kjo çfarë vdes bën në shpinë nxir këtu, a kemi zë? Po pra nuk e di. Lari para, mba nga Sijolta. Po ti thotë Sijolta. U bëra më mirë për të larë para. Olta është i hedhësh në dasmë, edhe ti mbledhësh pastaj e ti deklarosh si paratë e hedhura në dasmë. S'më ke shvajtur mend. Po, e ke nga unë këto, mere, putën xhet. Ehm, atëherë. Po pra, po gjynan që u martuan, se tashin. Po pra, për po shkak ka dalë mëdos si. që e bëjnë. Përse. Po do të thën, po. Pra. Që është që do të bashkunoim me me çikët, ata do i deklarojnë në fund, sa tyra u kanë hedhur në dasmë. Ej, diqo, mirë, paremin derit, fituaj, sa kemi? Po, 8-15 muaj, më thot Kevin, 8-4-0 i më bërë nëmri, fiton 2 bileta për në Cineplex 8-15 muaj, pra, është do njimi që ka marrë i shmirë istri ksera Ksera Ksera Ksera E kserisën Si kvjetë pak më shumë një vide gjys Po, pak më shumë se një vide gjys, po më që fse sile shmirën do shtë ka dhe ullje tjera për ato E bën shpet, po, e bën shpet Kjo ka amnistira Kjo ka amnistira Dhe i bjerë në një për vitri më, pa më, pra. Pasaj për vitri do haj uh, kek në no qanë Për vitri, përshën Valentin Për janë festa të tra Shiko kjo Për 78 mars <laughs> I dit gjitha kjo Lotus Flower të njën ka Radiohead në klubin e mqesit Ora 7.39 minuta Mqesit mjë gjitha Kjo është për jerin O, jera <laughs> <laughs> Pallim dherit allta <laughs> Jera, kjo Radiohead Minute, mm. në shtatë 49 minuta miq dashur ieri më tregonte për uh, këtë plazh uh, në ishujt Marieta në Meksik dhe i quhet Playa de la Mor uh, apo plazhi i dashurisë është një vend i mrekullueshëm Është vërtet një vend i bukur atje. Është krijuar rastësisht, nuk është se tani nuk e di me siguri sepse me sa pa shumë ka dy versione. Që, pra. Ka dy versione. Mm. Ë, që është në brendësitë e një krateri vulkanik është krijuar shekuj më parë, është formuar më sa shekuj më parë, por që është një vend i mrekullueshëm ë ka disa rregulla sepse e qeveria apo po them nuk e di njerëzit mm. që merren me këtë pjesë. Qeveria e Meksikës domoshta. E Meksikës ndoshta e, e mbrojnë këtë lloj vendi sepse e quajnë si shumë të veçantë dhe ka vendosur disa rregulla, që do të thot, në këtë ishull të mrekullueshëm mund të shkojnë maksimumi deri 116 persona në ditë për ta. Dani plani i tyre ose nuk duhet fare, dhe është. Lajzi për të shkuar aty në fakt duhet të kalosh një tunel që është 80 metra. Uh, i gjat, por që uh, vjen nga deti, e thon në këtë lloj forme mm. dhe duhet të thien vetëm 116 persona në ditë që e vizitojnë ata, ndërkohë që po shfutesh poshtë, do të thon, po shfutesh, po shfutesh. Po, sepse ajo si siç e shihja unë është si një lloj syri, sepse deti është poshtë dhe uh, sipër ka një platformë eh uh, guri, por që ka the një natyrë të mrekullueshme dhe zhvillohen dhe ekskursione të ndryshme, mm. por që zgjasin vetëm 30 minuta dhe uh, bëhen grupe Se grupe njerëzish. Uhm. -huh, bëhen Interesant. grupe njerëzish ku 15 veta janë në një grup. Pra shkon grupi i parë me 15 veta, e vizitojnë për 30 minuta dhe më pas ata nuk bëhen të përqendrohen si jo, atje. Uh, e kemi ashtu që kam një dhënë lagër edhe edhe një, <laughs> vetëm një vend me bark. Por është, është është i mrekullueshëm. Kemi një lagër në tema apo seja as da Ugo. Ok, mir faleminderi të gjithëri. Eja anagrama për ditën e sotme më të dashur është me pak gërma mitipuk është mm. anagrama m i t i p u k. Mitipuk 069 20 70 222 dërgoj në mesazhet tuaja. 069 20 70 222 069 20 70 222. 22. 22. Kuida sporta. Dararida për, mm -mm. mm -hmm. për uh, plazhin meksikan. Plazhi i dashurisë. Plazhi i dashurisë. <laughs> mm? Do të shkoj. Ti do të shkojsh në plazh? Po. Oh. Mm -mm. Shkoj ta kushtambante plazhin. Charlie Puth me Dashor We Don't Talk Anymore bashkë me Selena Gomez. Në këtë këngë është kërkesë muzikore nga, nga pjesë austrilis. Nga jo, ky është amerikan. E dëgjojmë tani. <laughs>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 show him the way I'll talk to any Më një ardhër në kërëvinë e mqesit, we don't talk anymore Më një bukë, video e mirë Përto, të të shurrit e reja Hello Më mqesi ju, besot është e premte në kërëvinë e mqesit Muzika në zinë i ju në 0619 27 22 Më jafë që të dërgoni një mesaj atje me kërmin që të donit gjoni Ne do të luaj, më ishtë dashur në Krab FM në 104 Edhe njëherë është 0619 27 22 27 22 Bridget Jones Baby është njëri nga filmat që do të jetë premierë sonte. Mhm. Mm Bridget Jones kthehet mbas kaq vitesh. Renée Zellweger, miqdashur në ekranin e madh, Renée Zellweger, që u bë famshëm shpeshigurisht me personazhin e Bridget Jones. Mhm. Tani un e kam parë filmin. Madje e di që është më shumë se një film, duke se uh, Bridget Jones Diary është i pari, ditari i Bridget Jones. Ai është pa. i pari fare. Po, pa, pa, pastaj ka një tjetër. Ky duhet të jetë i tretë. Ky duhet të jetë i tretë. Mhm. Bridget Jones Baby, do më thënë bebia e Bridget Jones, është gjithmonë t'i qka e Bridget Jones, t'i t'arri ala bebia më... Përstaj bebia e gocës Bridget Jones i shumë tjetë të katërë Bridget Jones Grandor, është një bërra komo E gjithës e si është duke a Artur, po Rene është duke a Artur, po Rene është duke sërishtë E kam parë filmin do e a Thosha, nuk është i keshë, por as njerë nuk e kam kuptuar, sepse ky film dhe jo ndojnë tjetër, për shumë Ati a si shumë sukses Sidon mos me vajzat Ishte uh, kësho I... Shë nga të forësa esh... uh, esh... e kruas Nje Shë këllim si këllim si këllim Shë këtë të tike në Shë në së kam parë se pikërishë për këtë arsi Shë romantike, është argëtu Shë romantike Shë në të një të një të në kalmë Po, të përqenë të shiko është të buaj Si qenë në të arraste Po, jetë është tu është Në që të këllim si kreti Po, uh, edhe, edhe një herë në ekranin e ma mm. Edhe një herë në ekranin e ma Dhe me disa orare madje mm. Orari parë është 16.20 19.00 20.15 Dhe 21.30 20 Ju më të zhidni orarin që ju përshtatet më mirë mm. Atera Kjo është për Estelle dhe Eden We Estelle will rock him, Queen Buddy, you're <tune> a boy Make a big night staying in the street You big disgrace kicking your can all over the place singing we will we will rock you we will we will rock you buddy are you a young man hard man shaking in the street you're gonna take on the world from now you got blood on your face you big disgrace waving your banner all over the place we will some mesim që keni ardhur në klubin e Mëgjesit, ora është tani 8:07 minuta. Unë jam Blending këtu me njërin me Altinin, me Oltën dhe Lorin. Çdo mëngjes me ju nga 7:90 mm. në valët e Klubit e Femrë 104. Edhe në ekranin e Klaptovës. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes Blendi. Tani Olta. Po, dorë. Mm. Disa jera duhet ndodhin në këtë moment në klubin e Mëgjesit. Nijë e madhe themun. Një gjë e mbarë. Fituesi anagramës. Okej. Okay. Jeve. Miti pukh Puk. mizdanshur është anagrama dhe fituesi është ai që ka thënë. Kuptimi. Bravo. Bravo. Bravo. Ës Tereza 041, i mbaron numri fiton një kontroll të plot mjekësor nga Spitali Amerikan. Tereza Telumt. Okay. Miti pukh mm -hmm. është kuptimi. Mhm. Mm Bravo. Mm -hmm. Un kam një tingling mysteries dhe Altini ka një z. Të përgjumur Si t'i ka marrë koka erë Ok Që të dhëtë gjemë pas pak Po Por tani duham të gjoni këtë tingull Dhe duham të dhëtë gjemë egzaksish nga ju Se qfar është të gëndodhur Kaxh 069 20 17 22 069 20 17 22 22 Edhe njerë Jo jo jo Ska në që një Jeni të thjeshtë. Jeni me kisën veshët? Uh... Kam njide, por... okay. kisha vë një ide për kishe vënë pal kufje. Po. Më falni, në vesh i kam. Kisha kufjet në vesh. Kisha kufjet në vesh. Mirë? Okej. Okay. Okej. Okay. Në rregull. Tarare ri la la. Mm -hmm. Ky ja. Uh... Guido ja. Italiani iun tjetër i rëzuar. An ky me avion. Mm -hmm. Me avion. Avioni t. Për të qenë zbuluar edhe një pistatë. Tam. Ta... Avioni Piper. Ti ishëm... e shjoim tam. Po pra në ishte pista çne. Kush pistë more? Mos vetë pista, ishte shumë e pastër. Pista, pista. Ai janë pistat. A, e, a e di e di. Po pra ishte domethënë sa kilometra larg. Tani ai ka ai e ka planuar altin. E pranoi ai që ka bashkërdur për hashashin ton. Ai ai po, ai tha ë gajsh. ë Asin fjallë s'folla u... Po, Zemrën ta në kaj shumë Tani, uh, si që të regon t'a ishtë, njësën nga Bari Për Milano, për qefin e ti Në mgjes, t'je Dhe, në i moment zaktuar pa për... O, sa kojë bukur, tha, po ike në Shqipëri <laughs> O, ja kështu që që të, të, të reguar Asin e pikurist aty po ike Po, që i ka në kojë mirë, tha, pëse ti ike në Milano, pëse si ike një në Shqipëri Me që shkoj, i se kështu me ndojte unë për shum <laughs> Ajo është, para se të mbaroj këto. Do të shkon në Durrës. Do të shkoj. Për të paguar për shkak të dritave, thotë, them, para se të paguajë dritat, do i fusë një xhiro. Mm. Po. Por ai ka thënë se ishte tani siç raporton Gazeta Mama po. Ëh, ka planuar mbas pyet, është shumë tha që kishte han për ta provuar pistën. Kjo ishte, kjo ishte ishte një fluturim prove, prandaj u kamp dhe gjithçka ishte e pastër. Mm -hmm. Donë nuk kishte as drogë ë uh, ishte krehur territori rrotull mm -hmm. dhe nuk ishte e qetuar se zakonisht kur vjen një avion do të jetë një furgon që, që e pret, që ka sjell. Si el... Ndoshta ai ti shesh ka parë territorin. Kjo kjo pra, prandaj sikishtë, mm -hmm. doon uh, droga në këtë rast nuk ishte fare prezente dhe ideja ishte që e gjitha këto ishte një provë për ta arsitë se si do shkonte nga sa duket do të thoni. Për ta marrë. Për ta marrë. <laughs> kjo ja planuar, në Shqipëri do të ai erdha të provoj rrugën, uh, pistën, rrugën tjetër do të merrja drogon. Është uh, mm -hmm. rrfimi. Po tani. Po e barta rënë një herë. Po po, duhet të diskutosh këtë. Ja, Olta që i di këto gjëra. Po sigurisht. Mm -hmm. E po tani thot, Olta konfirmon me internet koka, po po. Mirë, shumë mirë. Ndërkohë, në Lajme se dje kjo ishte temë kryesore edhe në kuvendin e Shqipërisë, e keni parë së shish. Mm -hmm. Po, ishte debati mas. Debati bëhet në lidhje me këtë. Edhe dhe dikush atje u ngrit dhe thaan që drogon tha e filoi Saliri e transportoi Iliri dhe tani e vazhdon Deliri. deliri. Mhm. Mm Konfirmacion qe sa? Dekord. 069 2070222 dërgoni mesazhin tuaj. Saliri Iliri dhe Deliri është është Merim. Uh, jeri. Merim. One Republic Dani. Love runs out. Është i luti kësaj këngë 8 12 shtora. Mirëmëngjes. Tarana, to listeners across Albania and the world. The morning show with Blindi and the team, each morning from 7 till 10, on Radio Club FM 100.4. E që sa e të shmi, e që sa e rás? E që sa e të shonë, që te bosh e compliment dë të amaren por tërës. E kamarës nuk e ti farë. Pa i të shonë, e shumës tjensë, me? Dhe e që sa sërëzistë? Edhem thamë mua. Edhe un thash faleminderi. Ja. Po ta me mua. Ka diçka që ulta nuk e beson këtë po pjesë, ata. Edhe... E di. Ka një konflikt të brondhur. Meqenëse ajo fjala shumë e pasnjëshme nga ana jote. Pam. Un do të them një shumë shumë e sjellshme tim përgjithashtu, si harputa. Shumë gjë. E le për dëshiruar. Pa. Pa. <laughs> ja pra tregova që nuk jam ashtu si ti mendon, dhe si ti e ke. Fare nuk e ke. Atëherë, kush e kishte thënë atë shprehjen me saliri deliri? Ben uh, blushiri. Bravo. <laughs> Bravo. Nën eksaktë. Po tani që e thash, u pendova. 900 për Brimin e Binës dhe fiton dy për në <të> bileta për Sinemax. Dy bileta për Sinemax. Filmat janë The Plant Father dhe Bridget Jones Baby. Mm. Në Sinemax mi i dhan, shqo, kështu që kush do të shkonë të shikojë filmin? E ja në orën 16:40, në 19, në 20:15 dhe në 21:30. Mm -hmm. Kjo është Bridget Jones Baby. Kurse filmi tjetër Blood Father është në 15:15, 15, në 17:15, 19:30 dhe 21:15 minuta. Mm. Sonë dhe në sinempleks të dyja janë premiera da. më të dashur të pa transmetuar më parë ta filma. Kështu që ne ju çojmë ti jemi në situat sefte për herë të parë. Sefte. Ëh. Mm. Ever that. Mm. Do të jetë një mm -hmm. experience rare për ju. Po mos, eskimi frik. A është eksperience e bukur. Mili mund, mund të jetë pak e frikshme, por në fund fare pëlqen. Deli kënaqur. Nëse nëse filmi është i mirë, është pak i gjatë. <laughs> po mos u tram. Okej. <Okay, laughs> uh, Atëher. Holta, a lieni zgati? Do të gjejmë tani zërin e përjumë apo Markaher? Është përjumë. Është përjumë Kokaer miqdashur në klubin e mëqyesit. Ai çuvon bën për qeshur. Oh. Çfarë? Shumë shkollë, më duket shumë se dëgjova tani. Bën për çeshur. Kujdes, edhe një. Ja, jo, fjalë fjaline e regjona. A e dini tjetër? Ai që vuan bën për çeshur. Ai që vuan bën për çeshur. Është, ky është personazhi ynë 0692070222 për atë që e dallon. Kujti përket ky Z, i kujt është ky Z? Kë është pyetja, edhe një herë. A i që vëan bën përqesher Oke, e ri, bat në vesh A <laughs> i që vëan përqesher E, posi enzori ajtja në opinion me t'gjohat? Enzori? Enzori në opinion Wow pum, pum, pum. Um, Enzori me dëshirë Enzori me dëshirën e ti, po, enzori me dëshirën e ti të plot <laughs> Por, gjithës uh, e si t'gjoh Pas ka qenë alame t'opinjoni është se nga pëm, da e bëm pëm pëm pëm pëm pëm pëm pëm pëm pëm pëm pëm pëm pëm pëm pëm pëm Dhe bëjmë pyetje nga aktualitetin në klujnë në mënqesit këtë Gazetari Aktan Hoxha Pam. Mishdashur dje është, është arestuar, është ndaluar mm. Më këtë ditani, dhe bëndën, teknikisht, arestim, ndalim Abo të shfarë Arestuar në bajtur për tre horë dhe pas e i lënë në lirin Po, mm. për shkakësa e i kanë zjerë këtë Në emisionin Opinion në televisionin këtë Qfarën në zori Tan Hoxha në Opinion Që shkaktoj e reagimin e shpejtë a dhe ndalimin e gazetarit. Mm -hmm. 06. Këshitet akuza për ndjerjen e këtij në opinion. Tam. 0692070222 dërgon mesazhet tuaja. Un them shumë gabim, me thënë drejtën, më bëm... ndo gabim pak. Ë? Gabim dhe që nxorë sot. Po. Po. A ke vështirësi? Nuk mundon ndjerë ashtu. Mmm, mmm, mm. çfarë janë ato? Djenë shteti Mirë um, Atëherë Do Dxemë muzikë të një në kërbën e mqesit mishdashur Në gjdo ditë me juve nga ora 7-9-10 Këtë në valet e krap e fem Dhe sot Si ditë e prente Muzikë në zinju Sia Sia. Mirë Sia. më njësë dhe mishë të këni ardhur në klubin e mjësit Mirë mjësit gjithve So muzikën e si një ju 06 i të në 27 22 06 i të në 27 22 A ose oh, në faqën të në facebook.com në klubin e mjësit pa. Ndërko kam të alternativa për zërin oh. Për më falë për tingullin, tingullin. Ndezja e motorit Ndezja e motorit është e pasakt është një gërhitje Gërhitje, jo, jo. Pa, Një frumarje Jo një kavanoz që shtyp krip. Ah, mirë do ishte për jo. Ja. U sa detajë. Po, goja e bukur. Kujdes, 0 6, 9 20 70 22. Nuk është aq e vështirë. Jo. Ja, unë e gjeta. Hm, mm, ti e gjen. Po dërheqim një tavull. Jo, nuk bësh mm -hmm. të rishim tavull. Nuk shojmë deri te tavulla. As mendishta. Po. Kujdes. 0 69 20 70 222. Kur pi fundin e gotës me pip. Jo. Ja, është këtë. Ja, pra, tjetër. E kemi ndatë se pim në një fundin e gotës me pip. Atje të kanatë me shtrimën. Dërinë pikën e fundit. Dërinë ordra. Pikën e ban, dërinë pikën e fundit miq dashur, në klubin e mëjetësit. Sa shish më shpika e fundit? Do bisede fare. Edhe këtë ata thonë sa sa shish më shpika e fundit. Mirë. Po, në pia që së të bie Jo, pra koma, është njësër, po së bie <laughs> mir. Shumë mirë um, Altini ka dhe një zëtë për gjumër më ishtasur që Për mua ishtë shumë i vështirë Nuk ka, nuk e dhe shumë i shkurëtër në fakt Po, për ndaj është nuk dhe më vështirë Nuk e asë nga të kapërsh Momentin që ti do të kapërsh, ka më baruar E, hey, jam damë <laughs> Gisë o një pak Ai që vëan bënë për qesër Ai që vëan Bënë bën bën bën për të fjeshur Edi Rama dhe Astrid Patozi ja, Kam 2 ja. alternativet Asë një nuk është kanë këta Unë se ti kushësh për e ti që nuk është ja, asë edi ja. Rama dhe Astrid okay. Patozi Se kjusër i ka është hundor Ka <clears throat> Më shumë shansi kështë të tisha unë Se sa atatë të të të Se unë e kam që ka shtu Po të qionjë një pak E që vuan bënë për të fjeshur Se kushësh nuk e ti 0-6-9-27-22 është analist? Jo, Small, është drituës, do më thënë ka një drituës, emision të ti. Qërka? Ah, emision të ti. A, emision të ti. A, i gjëbunën bërgjeshur. Mire, të gjëjmë këtë këngar Red One tani, është për uh, Olten në orën 80-30 minuta. Në film djerët, në të të të surpriz në falë. është dhe kërkes muzikore, nga dikusha ti, është Olta? Në një një një një n Na, na na na na na Elona maia pra maia. Elona Quick quick quick to six in Time to work Let me make make make you come again The night Turn uh. me up the grip uh, So make me squeeze your ties Cause I promise If you let me go I'm gonna do your right uh. If you let me in I won't let you out my sight uh. You're sweet I don't want to come Girl, I wanna be the man To take you home I will listen Tell me anything you like Hope you keep your body Running till I do your life Oh, don't you leave somebody Ije. Yeah, yeah. yeah, yeah. Wow, wow, wow. Oje. Oh, yeah. <laughs> Ocho knaja. Ora son 08:33 oh, yeah. minuta, je në me klubin e Mëxhesit. <laughs> Oje. Fort. Ah, fort. Knajë <laughs> fort. Eshtë <knash>. fort tani. <laughs> Ai e gabie. <laughs> Gati jam. Marësh veshë si situata në trafik në këtë moment. Acard. Acard. The... Pues po bien. Cardo, Cardo, është Eldi, miqdashur, Eldi Merolli i <laughs> cili do t'na informojmbi situatën në trafik tani në klubin e Mëxhesit. You know Eldi, mirëmgjes Mirëmgjes, Eldi Good morning to you, Eldi How is your morning this morning, Eldi? Lezhençëm, blendi, lezhençëm Lezhençëm, lezhençëm Lezhençëm, lezhençëm, si do më dëmë dëmë Si për ti, po Kështë e prentëja nuk ti se më përmëzohem pas Po, donë që një një Sërën bërë Sërën bërë Sërën bërë Sërën bërë Sërën bërë Sërën bërë S Hmm. Leku, dhe në ambientin e kushtoj. E kuptoj. Gjithmonë mendja rri tek Leku, domethënë më pëlqen në premtje se ka më shumë njerëz për të marrë në taksi. Po, edhe nga polician kur nuk kam shumë falënderime vëllaz. Po. Se të se ditë prende dhe qune ka masa, jeshtë të konishtë të mënda dhe vërë më ka shumë postë të bloqe për përdo rusë të alkoholit O, oh, Eldi, përse uh, nuk vishesh politës të ti? Në tobra, jo, jo, jo Ka fëlluar të të të, të qe shumë, shumë duket <laughs> Në faktë të kanë njështë me komplimentë të njërë Të faktët me një aktivitet që në vidin 2.000 dhe diri në këto qasë e që flasinë mm -hmm. Dhe normalisht jam i dedikuar shumë dhe së punosimë Nuk do dhali e kur Nuk do Se të nuk të lakë qiu, nuk të nuk e vapë kondicionera, këtë. Për e dhe politin e ka pluri, e ka qiu. E ka pluri, e ka pluri. Janë për të upatëndërruar, për jesë agonisht, bëm. Mirë. Dhe shikoj edhe një 23 politinë që akutim të rrgors që është këshishin, që në orë në gjare 00. Brav, sh, brav. Kruzini, si dhe kryzini. Si që edhe, ja dhjemrin. Ja dhjemrin. Aksualisht? Aktualiste ka e. Lart, lart. Larti, larti tek Sheshi Wilson. Oficer Larti do të themi po? Po. E përshëndesim dhe. Në trafiku studentë, praktik fundjavë kemi vështirësi. Mm -hmm. Në fakt edhe dita djeshme shoquar me shumë shu probleme trafiku, mm. të paktë rruga Durrës-Dhërvuaj ka vares ka çë problematik sepse ka motuar mbi 2-3 në këtë pjesë jam jashtëzakonisht vonuar në në shërbim që për shkak trafikut. Aktualisht vazhdon në gjendje sotme. Kemi trafik të kërruga e Durësi, tuk e fënduar Hyria, Zoguzi, pjesat drejtë qëndrës, por dhe në të talë, nga kryzime rrugës Laprakës, ose nga sënë, se ma pori Lord Bajron, drejtë autostradas është janë të konishtë të blokuar me trafik të nduar. Dërkoj që dhe rrugë e Kavajës, nga i shpargo të muzit drejtë kombinatit, i rënduar trafiku, va si të qalë dhe shumë i rënduar trafiku në këto momende, këlloja pa 10 minuta që që që Elëndëndotë, rapi është bërë ndaj qadarës të tjerë Andrej Vasilçandos, edhe blender është yes, jashtëzakonisht me superflepit të tjera. Un aktorish po kaloj në qendër Tiranës, është gjyqnan të qahemi nga qendra e Tiranës, se për momentin nuk ka vetëm devijimi që është bër, por të garantoj që këtu po kaloj nuk ka probleme në fotim. Okej, okay, faleminderit Delti. Mir pafshin. Eldimë rolim i dashur me shërbimin e taksisë dhe informacion mbi trafikut në kryeqytet Markos Mar dhe Chet Faker tani me The Trouble With Us. Ora është e 37. Money things just to destroy I wouldn't need cuz we're addicted to bleeding hearts. Got me fighting me, can't find anything safe cool. It's so insane off the walls Nights I made her kissin' me go It's some age of emotion on me I still go back to the dark I'm trying to clean up the mess Girl I don't know where to start But this season I've been livin'ly needin' a fire to burn in our highs Got me fightin' make nothing safe could What's all in pain off the walls nights are made of kiss and makeup it's on the edge of emotion oh yeah. Sot është e premë dhe muzikën e s'gjini ju në klukin e mëgjesit 8-20 minuta në këto omente, për shkonë 8-21 mm. Unë jam blendik të me jeri Mirë mëgjes Mirë mëgjes blendik uh, Qa për po bat? Mirë të ti Shumë mirë Ta një pak më mirë Ej, um, kemi edhe një fituës Apo dy Olta me Jo po 5 Që jo olta? Jo po 6 Olta, sa po i këtheho së të të nga, nga ekrani i saj Normal Së të tipë se lezon e ekranet në kompjuterat e tjer Ajo do t'dua që besosh. Shkemë mirë edhe kokën këte. Ëh, <laughs> uh, të dashur, na kan thënë që është Blendi Fevziu për zërin? Oh. Jo, Gent Zaneli. No. Artije Breja? Jo. Nuk e tregon. Na përsërisim. Alban Tudushi. Jo. Ah, oh. ka një emision të vetin ka thënë uh, po, Altini. Ëh, emisioni është po, politik qit, ka kanë të vetin. Altini? Po. Jo vetëm, jo vetëm politik, po. Mhm. Mm Po e thasht të qa është yeah, okay. zërës e dhashpës të. Po zërës e dhe jebe. Jebe dhe jebe. Jeqë <laughs> je. Hënjerë. <-shu, ja. laughs> A i që vuan bënë përqeshër. A i që vuan bënë përqeshër. Po që ky bënë përqeshër. Oh. Te kemi se një që. Po? Po? 208888. Konversimi, të zi ekranin, al tani ku bën shenja me duar. Oo. Una dëgjova. Ezë unë e dëgjova. Se çfarë? Hajde brava. Mirë, shumë mirë. Mm. Unë dëgjova asgjë. Asgjë il s'i dëgjova. Le gjuan buzët. Po. Atyre, Olta. A tërë artan Hoxha ka nëzirë uh, sekretin he ti morë Bravo, pra, sekretin he ti morë mor. Blerina fiton dy bileta për në sinetleks 8, 8, 8, 6, i mbaron numri Bravo, Blerina Mita fa që nga qutë për sëqe Që të kemi shtu me Po bravo, sekretin he ti morë Po bravo, sekretin he ti morë Pa të mbrapsht, mos arreztohen Po <laughs> bravo, sekretin he ti morë Po nuk mildej deri dhe më, më kaq se si di. Tashi nuk e di unë nëse e përsërit të thaatë se a rrezon apo jo, po kjo është në gazeta sot. Le ta arrestojnë gazeten e Mavo. Le ta arrestojnë të gjithë. Po. <laughs> ma arrestoani tani ma... po. nuk, nuk para cituar nga Mapo. <laughs> po, cituar nga Mapo, dy pika. E them në rëm nga Artan Lot. Pa përgjigje, ne e themi. Jo, kanë thënë sekretin intimor kur ka thënë, shikoj, mbrëm në opinion ai ka thënë se ky e kishte planuar, <laughs> italiani e kishte planuar, që kishte ardhur për të bërë provën. Andajse xhirum tjetër do të vinde të mërte, drogën. Kjo ishte thjesht, këtë nuk prova. e dindim. Nuk më kishte bërë tani mediatika. Një ide ishte që që policia këtë ose hetuesit në këtë rast, kush ka thënë që e merrën në pyetje, nuk e kishin dhjet. Si version që miqtë e tij jasht mos e kuptonin që ky e kishte ishte zbërthyer, domethënë, dhe kishte treguar qëllimin e tyre. Në fakt doli, doli në lajme, pra mund ta hamendsoje. E ja, që doli në lajme po, sepse po, kishte mirë, dakor, dhe asnjë opsion që ai të plasin, po. Po sikse foloi ai event, që mëkohur që do të tregosh, ishte pranuar të gjitha. <laughs> Italiani më tha, "Ulemi tha, "Ulemi, sepse kam për <laughs> <Gat janis. laughs> të treguar shumë." Gati jamis. Atëre. Nga San Frica. Të dashur dëgjues. Ta. Da. Kjo është histori. Sepse unë jam un... histori. Un... Pra le di. Pra le dite. Mm. E kështu, ju vajza keni mënduar një sharadje Ta një okay. nuk kemi komë, mosu Pas pak, pa, mësu, s'ka problem, doni, ska problem. Ja, se Nuk më duaj që të më priheni për sharadje Ndëko, ojta, këtë tingullin misterioze në kanë të zbulojnë, apë ja? jo? Pa, jo Po, le i tuajtë në e zbulojnë A komë? është një rullë, më thonë Një rullë është pasakt Jo Së shë shë shë, më më tukë shumë e letë Në dhe, dhe mua, më Më do shtë asë e ti Në dhe më 0692070222 çudi e madhe që zgjetë. Gërvishtje mbi xham. Gërvishtje mbi xham mm, është e pasaktë. Mund mm. të ishte, po se s'e di. Ja, gatingul tjetër. Ja, okay. Mirë, mbetet mbetet <gjell> mister në klubin e mëngjesit. T'kthehemi pas pak me më shumë, tani ora është 8:45. Mirë më njësi, mirë zekë një ardhur në klëmin e më njësit, në klab e FM në i104, edhe në ekranin e klab të vëzë, erdi dita juaj vajza, erdi momenti juaj. Mm, gati. Shara Djo, yeah! hey! loja që vendos djentë kundur vajzave, në kërkim të një fjale të vetër. Habe para shutëm, letë e oh. hidemi. Jo, hidemi njërë më sa hapë më fajnë, të nga doa. U pëmë lëmsh, oke. Okay. Jepine. Uh, fjale juaj është shumë më shtirë doja bëjmë ne të thjesht. U desh të shkonin deri te de fjalori shi... jo, ja, ja. i gjus shqip. Jo, ishte verifikim. Ja, koti ieri e kishte atëm për mos. fiksimin tim. Një verifikim. Tam. Ishhtë i rezultoi? Mm, Pozitiv. Okej. Okay. Atë fjalë juaj ieri është një veprim. Ja. Është një send. Po. Një send. Po. Kemi ngakta sende në shtëpi? Po, patjetër. O, patjetër, të gjithë kanë. Disa në studio. I, po, edhe në studio ka. I përdorim për ditë. WhatsApp. Okej, janë për të ngrënë ose për të pirë? Jo. Jo. Jo, sende lugë ose pirun. Jo. Natyrisht, mos është fillon me lojë rja, po. Jo, çfarë është loja? Libri. Libri, jo. Këta janë sende që përdoren për të u hartuar, të dy lloji të tilla si materiale, si materiale ka dy lloje. Druri, plastikë ose pericopa. Kto mund të jenë ose plastika, m? Jo, çfarë është mua? ose më mos. Jo, do të fillon me më. Mbules, jo, taulinë jo. Mushama. Një farmbulesë, ja, po mirë. Jo, bie në logjikën e drejtë. Jam në logjikën e drejtë. Mm -hmm. A kjo i hidhet si për krevati tjetri? Jo, jo tamam. Jo, tamam, jo si për vela. Një farmbulesë. Nisem ndajti. Uh, në krevatë ndodhe. Do të fillojmë po i ri. Do të fillojmë. Jo. Çfarë është po ja? Jo, në fakt ndodhen më shumë se një. një. Po ta mendojmë. Vëmë çë pra. Jo, perde, po tani perde plastike. Perde në krevatë altin? Jo, jo po vetë krevati do të nxjerrim brapat jo. Me kë fillon? Kujdes. K është plastikë. K, k, k, bravo. K, k, bravo. K, k. Do të kem, mund ka mund të ketë dy të tillë në krevata altë. <laughs> jo, ka edhe dy çeku varet. Po, domethënë kjo është ajo që që i vjen rrotull e rrotull nën kresës, do thoshaftë. Po, brapa, është saktë. Po, po. Zoti ka rre jo këto gocat e kishin pau e kishin thjesht club and streets to right ja ja ja althena shepherdot është është club është club sepse skurtimi është që e heqin on që është po pra po këto gocat edhe ne kemi hequr edhe ne kur e themi nuk e themi ashtu Ju më mendova ta tashaz di ka. Do të hamë një kollap. <laughs> po pra i bëjëm shkurt. I bëjësh më shkurt, i bëj ashtu i bëj pak jan. <laughs> Gjithsesi, ej, tani është tetë 55 minuta, ju jeni me klubin e mëngjesit në klub FM. Mqes, mirë se keni ardhur në klubin Mqes i Dora, është të një nëndë të gjash minuta Edhe unë në Altini jemi ganti për uh, të bërë sharadion këtu në Krav FM në një 100 dikather Por uh, më parë, digjoni dhe njëherë, zërin e përqyumur, mm -hmm. kujdes është, dhe tyra ju sbulonin, a i të zbulonin, se kujti përket Ai që vuan bën përqeshur Por Altini ka bërë një punë shumë të mirë. Ti e njeh? Unë s'e kam ide. Jo nga. Ti morrësh më sa rëndë se moravesh moraves, kur e tregoj ai. E, <laughs> e tregoj me shenja apo? Ë, nuk tingëllon fare. Okej, okay, jeni gati për shëradhë ti koca? Unë po, Alta nuk është. Okej, më vjen keq tani, është ora. Më vjen keq, është faji jot, jeri që s'mbanë vetë. Është është radio e kthimit me dashur <laughs> Jeri kundra Blendit dhe Altinit. Ti jepi. Arsend? Er Ëm. Um, mi fare telefon. No. Është dani në fair forme. O është apo nuk është? Është. Okej, okay, është sen. Është i madh apo i vogël? Uh, tu i rivargs. Vargs e do, varët. po. Va Varca e do. Ka të madh, pastime ma të, mm. të ndryshme. Ka gjatësi e ndryshme. Po, po zakonisht kur flitet për këtë flitet për trashësinë më tepër se sa për, sesa, për uh... kemi në shtëpi? Ëh uh, po, kemi. Fillon me p. Jo. Jo. Mm, është për gatim në kuzhinë? No. Jo. Jo. Po mendoja okllaim. Kën petës <laughs> mm, Tanin, në shtupi e kemi në ambjente të në brëndshme, të shtupi sa po të jashthme? Të jashthme Pa edhe të brëndshme mund ketë po, Ka dhe brënda dhe, dhe jashth Pa edhe në balkon ka O, është material i fort? Ka që vende? Deri diku Deri diku? I fort? Po jo, me i fortin bot <laughs> Nuk është hekur Mund mm, I... të ketë përbërje metalike, po jo do mund të shmërisht hekur Po... Mund të ketë bakër bakër. Po mund të jetë mm, hekur. Okej, okay, kuptojmë. Po. Ka pesë po, po, metali, por kam bakër. Ka metal, po. Ndonjëherë mund të jetë kret metal. Ndonjëherë mund të jetë metal dhe plastik. Metal, domethënë ka të dyja në një. Hm, mm. ndonjëherë ka të dyja, ndonjëherë është vetëm metal. Ka në dyer të tillë? Në dyer jo. Jo, ja. jo. Ja. Po shërben për të varur gjëra? Po, mund të shërbej për të varur gjëra. Dikorma dhe mund shërbej edhe për mos varur asgjën në fakt. Mund shërbej për të thjell T, fillon me T. Me T fillon, po. Tu. Jo, jo, jo, jo. Tu, ja, tu la, jo, ja. Jo tulu. Jo tulu, tube, po. Tuve, po. Jo, fillon me T. Fillon me T, po. Fillon me T, mund shërbej për të varur gjëra ose mund shërbej për diçka tjetër, që është akom e rëndësishme se sa varja e xherave. Varja është më tepër si diçka anësorë. Po, edhe diçka që varen rrobat. Po, pra? po, po. Aio është. Po, ku i varti në ah, tubi varti? Ja, po, po. Ato mendova un, po a. nuk uh, më vjen. <laughs> po mëta. Mëta, hë, mëta. Jo, jo. Ai ku varen rrobat fillon me e... t. Po, po, po. Ma nuk më vjen emri si quhet. Ëm. Dikur ieri, dikur këso, domodin këso e bëje. Po. Se sot mbasa mund të ketë varse moderne, po. Po. Te Te, bravo, bravo, bravo, me, me te, tre gërma Po te garma. te pra uh, Me tre gërma O, oh, po me tre gërma A, jelon Ti mundës jetë e drita jo, të shti për... Jo, unë po me ndoja, po Oke, okay, për këtë që përdorim të një O, okay. ama okay. okay. Unë nga un të robot <laughs> <laughs> Tu isha përdori të një një një? E moj që janë Teleko funken për të varë robot? Ta nukë këti pra si që uret Ta di e kishë atëton Êshtë të me thjesht përkos? Kë me thjesht përkos Kë është një fjallë me të që së më kujtohet po, <laughs> është një fjallë me të këvarë e nëropa Po e me dojë më të komplikuar se ka ishtë e, e vurare <laughs> <laughs> e, Thashtë të manqete që gërë ishte të tubi <laughs> po, e, po një farë tubi për i hod Që gënje është e ojta? Kë thonë në ajes është tub Po që a që onë të tub Që thua e të ti? A që onë të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Dhe tail atë ndo shtë Atere, du fjallet dhe shërratës Ishtë tail për ne Dhe fjallet juaj Këllëf Këllëf Bravo, Gosa, me këtë këllëf I ta shpituje se shërratës tonë Një pesë dy mëronomri Këtë tonë dy bileta për në Cineplex Dhe o gërë ta ka thënë tail e para Bratë tonë dy bileta për në Cineplex Për zërin oltë? Saimir Kodra Eksaktumë Wow, e lëgjetën Ta në që ishtë të zohë ndarë Ajë që vuan bën përqeshur. Ba bra. E ka gjetur Hilda e para 917 i mbaron numrin, fiton një dhuratë nga Electronic Line. Ajë që vuan bën, bën përqeshur, përqeshur. thotë Sahir Kodra. Ndërkohë tingullin e kanë gjetur. Faleminderit. Gjithë gëngja që po vuanin me tingullin, fantastik. Po do të lan gjetur. Prandaj po qeshja. Okej. Kur vuan më <laughs> bën përqeshur, ai <laughs> <laughs> që vuan i? bën përqeshur. Typus <laughs> piperi, piperi ose kripe. Typus piperi ose kripe. Ej, vëjo nuk është shumë e thjeshtë. Beton që të rriqet. Po. Mund ta qojm? Beton që tërhiqet është e sakt. Është një është një është një cop betoni që tërhiqet. Mund të qojsh beton, mund të qojsh gur. Është në fakt një cop betoni. Bravo. Që tërhiqet. Atëherë fituajse është Aidat 827 i mbaronumri fiton dhuratën nga kantina e pijeve Gjergj Kastrioti Skënderbeu Durrës. Mesas do duket të uh, vajes që ka fituar ka përshtytimin shumë të mirë, nga veshët krijon imazhin. Osaka është në burg. Nga të dyja. Sepse mua kjo kë shumë duket si si kon Dimonte Kristos. Ehm Adam Lambert do vit animi i dashur me Ghost Town në klubin e mëngjesit. Ora është 9:11 minuta. Ju jeni me Club e Fame në 100.4. Sot është prënta. Muzika në linjë. O ky. Nuk do të ndalojmë. Po, e di më këtë.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 is a ghost town Mos më thuaj që fillove të kërkosh Pokémona tani. Jo, zemër, jo. Jam duke kërkuar për një dyqan ku të paguajm dritat, ujin, telefonin dhe gjobat e makinës. Me sa më shpjegoi babi, është diku këtu. A je duke folur për EasyPay? Ja ku e kemi. Ku? Nuk shoj gjë. Jo, në rrug Bledi. E kam unë në telefon. EasyPay mund ta shkarkosh si aplikacion dhe të paguash gjithçka në çdo kohë. Ti vazhdo kërko Pokémona, se EasyPay në kamonë telefon dhe me qira fjala i pagova të gjitha faturat kam të thëmë, një e paparë. Në këtë rast është i zipej i më i mjeri, hajde i këmë të një se mos marrë në dojnë job tjetër. Tanë i që kemi i zipej, ka ku shumë i përgjënjomë. Shkum, shkum, duan shkum. Ky është rikësion, lantë të herë më shumë, më shpejt, më mirë, përnë edhe shumë shkum. Me forës të lartë pastruse, i ndyren e lufton, lantë më shumë enë edhe duar të imbron të and notona. And now we get back to Blindy and the crew on the Morning Club on Radio Club FM 100.4. Enjoy it people. Me mjes uh, Zoe ne zotrimisht e keni ardhur në klubin e mëngjesit. Ora është tani 9:16 minuta dhe ne kemi në studio regjizoren Roze Kostani, e cila sapo ka vendosur në skenën e Teatrit Kombëtar edhe për ta hapur sezonin e sai vjeshtë. ë uh, Pjesën kujtesa e ujit është një pjesë nga një autore britanike e quajtur Sheila Stevenson. Uh, Rozimir Stevenson, mfal. Uh, Stevenson, Stevenson. ë <laughs> um, Tanë më trego pak. Mirëmëngjes. Më fal. Më trego pak uh, për për subjektin e saj dhe dhe ti po më thoshë që vet vetë ke zgjedhur, vet ke dashur që ta Popo. ta vosh këtë në në sken. Çfarë ka qenë që ta të tërheqë? Çfarë ishte mesazhi? <laughs> përgjithsisht veti zgjedhim pjesën. Po, mm -hmm. sepse duhet të kesh një ngacëmim. Ëh, mm -hmm. për të bënë një shfaqje nuk mund të jesh, nuk mund të diktohet. Ëh, mm -hmm. sigurisht procese shkollore mundet të diktohet. Po zgjova uh, mbaroi tani. <laughs> Muam <më> ka mbaruar <laughs> me kohë më parë. Ëh Un jam njohur me këtë vepër para 3 vjetësh në një festival studentor me studentët e mi në Beograd. Ëh uh, ishte një trupë sllovenis që e solli këtë vepër dhe u mahnita, u mahnita mm. për shkak të marrëdhënieve që krijiste aty brenda për shkak të tematikave që trajtonte pjesa dhe ishte ngacmuese sepse ishte thellësisht njerëzore, pa truke, pa shumë e vërtetë, pa mekanizma mm. të sforcuara, përgjithsisht janë të vështira të gjesh të lloji mm -hmm. veprash dhe u ngacmova shumë dhe e kisha e kisha më, më tundonte gjatë gjithkohës ë uh, sigurisht uh, aplikova në ministri, çova ato dokumentat për katës për të marr pjesë me një fond minimal, ë, uh, që na financon ë uh, Ministria e Kulturës dhe u bë e mundur, erdhëm deri në këtë pikë. ë uh, Subjekti është fare i thjeshtë, është një tematik pothuajse uh, familjare sociale që e gjën çdo kush veten aty. Mm -hmm. Ësht janë tre vajza që vinë për të varrosur maman e tyre. Vijn nga jetët e tyre. Janë të më sigurisht, vijn nga problematikat shumë të mëdha. Pra, na sjellin, nëse ne jemi në familje, çdo gjë vjen nga jashtë, futet mm. brenda. Problemat sociale, problemat, problemet shoqërore, të cilat hasen në çift, në marrëdhënie uh, jashtëmartesore, martesore dhe akoma të pavendosura. Pra, kemi tre vajza të cilat kanë problematika shumë të mëdha, dominante në jetën e tyre dhe uh, shpesh herë harrojnë që kanë një mamë për t'avarrosur jan peng i të shkuarës së tyre me kujtimet e tyre ashtu si çdo njeri nga ne kur shkon tek shtëpia e vjetër nëse mm. mund ta quajmë kështu ë mm. uh, qoftë një, një, një objekt rikthim po oh. qoftë një objekt të sjellë në kujtesë fëmirin tëndë qoftë ë uh, një kujtim i gënjeshtur në thojza ose i transformuar oh, siç janë kujtimet koha, në fakt uh, siç janë ashtu që marrin trajta dhe forma mm. të ndryshme e uh, bëjnë që të përplasën këto tre motra ë uh, dhe bëjnë që të ketë një humor vërtet burues, mm -hmm. vërtet njerëzor se nuk mund të ketë, ne themi shpesh në, në Shqipëri kur themi nuk mund të ketë një një vdekje pa pa gzim ë, pa tëqeshura. Mm -hmm. Ashtu ndodh edhe këtu. Por mm -hmm. ka uh, ato e gjejnë veten duke qeshur, duke u ngacmuar me njëra tjetrën do dhe harrojnë që mamaja është aty. ë mm -hmm. Por mamaja është edhe si si prezencë uh, dhe kjo është gjëja më e veçantë është mm -hmm. prezente uh Ajo është, mm -hmm. do ka ikur ajo nga shkollë. Po është aty. Uh, Ëm tani e sjell në e sjell në në Shqip, e sjell domthonë e trajtuar, sigurisht kjo është një, një temë e përbothshme dhe po e quajmë universal, universal, domon ka të bëjë me me vendin kundov, përthehet, përtej vëlla, domthonë nuk ishte vështirësi në këtë. Ti the, kjo do flans, publikus, juta, të i flas publikut shqiptar, kjo janë problematika që në të. Sepse ishte thellësisht njerëzore, domon ka të bëjë me procese njerëzore në marrëdhënie me mamën kur ne kemi problematika me maman që nuk kuptohemi përplasemi nga kanë ngejt penjë në mardhënje me to, edhe me motrat me njëre gjelozit e mm, tyre mm. në mardhënje me maman, në mardhënje me babajnë në mardhënje e tjera uh, pra janë shumë të ndërlikuara por janë thelsisht njëzore mm. nuk mund është do të thuash i përket një kulturë tjetër apo na po i flet shumë shumë mirë. Mbrëmë ishte premiera, premiera. Ke pasur reagimet e eh, para të premierës ende apo po, ke frikë ti? ë Jo, jo. Pardon. Të kanarosh fjalët e mira? Absolutisht, po. Çfarë thon? Oh thonë superlativ apo unë unë nuk dua të përkthelem. Okej, dakord je. Atë e kam frikë për ty. Unë e përvdes la pak më parë. Ishte ishte mbrojëri atë. Çfarë ishin punëtorët tuaj? Ne sahem do rikthejmë sërish, kjo është e sigurt, <sighs> edhe një herë topaktën. Të uh, për mua të gjithë duhet të shkojnë ta shoqërohet, sepse do gjejnë veten dhe do kuptojnë që do kuptojnë shumë gjëra, do kuptojnë hmm. dhe do ndryshojnë kam unë për shtypjen edhe gjërat që kanë brenda tyre, apo pak qenësirat që mund të kenë, prandaj duhet ta shoqërojmë këtë shfaqje. Oh, po me mundi. me stafin si uh, shkoi, çdo që me me castin absoluti me absolutisht shumë mirë, çdo gjë shkoi shumë mirë. Janë. Ka ndonjë anë atë që duhet hequr për shkakun? Jo, jo. Ishte më mirë të gjithë. Ishte shumë të mirë. Mm -hmm. Kanë qenë të mirë që në fillim që i kanë zgjedhur. Mm -hmm. Domethën kanë bërë zgjedhjen e dur. Uh, për një regjisor gjysma punën së zgjedhjen e aktorëve. Po, më më mendjes apo. Edhe, po, po, është shumë e vështirë, por ndoshta më e vështirë. Tani, në cast unë shikoj uh, kemi Raimonda Bulcol, Olta Daco, Violeta Bannushi, Violeta Banushi Trebicka, Trebicka. ë uh, Neritan Liçaj, Jonida Vokshi uh, dhe Marin Orhanasi, Orhanasi që i kanë parë janë edhe pjesë në mm -hmm. klipin që kanë realizuar to, to. për uh, ku, kuftonin njerëzve dhe janë teatr. ë uh, Kam përshtypjen që është një një Një, uh, po themi, një thurje, një... Tipë fushat, e? Mm, po, po, po, një slogani, një slogani i teatrit Edhe jashtë pjesës të në do më të vazhdoj e janë teatr Po, po, po, e, po, e po, po. janë mm -hmm, teatr Po, si ishte kjo, se kam presion të shtuar, ma merë mund e mua Shpaqja e parë në qatorë Hapja e sezonit, njerëzit që kanë muaj që presin shkojnë teatr Ka një tjetër, si suashtë oreks, do më të më të gjithë ka ardhur koha Shkarton të presion të tjesht e para që të shohën shatë i me? Uh, në fakt, në filim, kër u vendosë që sh shfaqja ime do ishte e para, kam pasur një, uh, një frikë shumë të madhe. Do të po? Mm. Absolutisht, mm. është frikë e madhe se njerëzit akoma duan të shkojnë plajsh, fundjavat janë të ngrohta, mm. ke nevojt i kërsh, prapë, java është njëshur, po, e ka ta, nevojt të shkëputë. Po e të prentoj shi për këtë fundjaj. Samë bjerë. Dhe kam pasur vërtet frik, por nga dita në ditë më ka bër përshtypje një gjë kur shkoja tek biletashitja për të mm -hmm. marrë me këto gjëra tyr. Shikoja njerëz që vinin, prisnin biletën dhe tha, "Ua, sa mirë, shqiu që filloi teatri." Oh. Dhe kjo ishte një gëzim i papar, thjesht sepse unë besoj te teatri mm -hmm. dhe besoj shumë te kjo lloj energjie pozitive që ne shpërndajmë. Besoj shumë te kjo lloj frekuencash që ne duhet lëshojmë. Por uh, uh, të kesh etje për teatrë do të thotë që shoqëria jone ngrihet mm -hmm. kanë një vet tjetër do filloj të perceptoj gjërat ndryshe mm -hmm. edhe duket sigurisht ka duket sigurisht ka po po ka ka Afrika uh, publikun e vet besnik por ka edhe edhe publik të ri që vjen teatri Ristans e pëlqen edhe të çdo lartje edhe pasaq kthehet për për më shumë dhe ajo që fran pëlqeu mua dje ishte që edhe publiku i ri në mosh mm -hmm. domethënë ka filluar ta të, të shkojë në teatrë po, dhe po, kjo është po, gjë shumë e mirë po edhe po, jo vetëm për pjesë uh, ku ka humor, dhe janë ato me humor, dhe më dhe në të rejshin pak rinjim, po këto pjesit dhe vëndet me ndime të veneqe. I ka të gjitha, i ka të gjitha, i ka të gjitha. Dhe, shk, të gjitha, të gjitha. No. dhe më thonë, aty, sa po qanë, doqeshesh, nëse konë doqeshesh, dhe përse janë ato perceptimet njërzore që ti, për shumë, ato e kanë arkivolin për pare dhe thonë, Uh, gjdo kush mund të ndodhet këtu brënda Dhe për një sekundë haron e fillon e qesh bon. Asi si batut bon. Dhe pas taj kujtoj që i, qa pothua sesh, mm -hmm. ma <laughs> të Respektive të, është, janë shumë të Shumë të ndërthuar Të ndërthurur a emocionet mm -hmm. Dhe për plasja emocioneve të ford Dhe pas taj shkakton të Do, do shpigoj një gjep se është kujtesa ujt Se është kjoj tituli Se shumë interesante Nga është nga të smuar Nga është Autoria, Autoria në fakt është një aktore britanike, e cila ka hequr dorë me kalimin e kohës, por do të thotë që e njeh shumë mirë skenën. Mm -hmm. Prandaj ky tekst ka qenë vërtet burues. Duhet të menduar se e e... Si aktore e se si ndoshta mm -hmm. kjo ka ndihmuar për E ka ndihmuar absolutisht mm -hmm. për të skalitur karakteret dhe për ti për të lidhur ato fije të ndëshme që nuk i lexon shumë publiku, por na krijon ato ndjesitë mm -hmm. që themi wow, sa bukur shkoi atje, erdhi këtu se uh, se si, si një asnjë njerëzore. Ëm uh, ajo është ngacm ka qenë duke shkruar veprën dhe është ngacmuar nga një lajm shkencor mbi kujtesën e ujit. Mm. Pra uji ruan uh, memorie, mm. memorizon uh, qoftë nga ngjyra, qoftë nga forma, edhe emo, e emocionet e forta, i memorizon dhe i kristalizon. Dhe është janë bërë studime shumë të mm. bukura mbi këtë fenomen të çuditshëm. Mbi uin zbulim edhe ajo u intrigua. U intrigua shumë dhe tha, po kështu janë edhe këto personazhe të mia. Kan memorizuar, kan kristalizuar brenda tyre këtë lloj emocionesh të forta, mm -hmm. dikush në formë të ndryshme, mm -hmm. dikush, sepse kujtimet, siç e tham, Do janë Do staj pa qendruar në ndryshësime për ton, po. Po, po, po. po. Mm -hmm. E marrin trajta të ndryshme në në në kujtimin tonë, në, ton, në, në kujtesën tonë. Dha pastaj ato shpërfaqen. Shpërfaqen në mënyra çuditshme mm. sipas karaktereve. Mm, është shumë interesante. Shumë interesante ishte. Un kam lexuar mbi as studim dhe ishte një mrekulli, ëh, mm. to dukej, jaqosh, shkenca që takon artin atje për të art i vën titullin e një pjese. Për të vën titullin dhe dhe u përplas me këtë lloj fenomeni, edhe vërtet vërtet duke qenë se edhe uji është është është jeta, mm. është ai burim energjie që kur përplaset me zjarrin nga shpërthimet në dhallë, pra ai është uji. Mm -hmm. Ai është uji që ty të duket sikur i vëkëmën kur kur ka një pell, po ai është brenda tokës, është mm -hmm. është është një Kodoha. fenomen, është një element i erëzakonshëm. Ë, tjetra pse Sheila ndroi devijoi gjatë shkrimit të pjesës ishte sepse gjatë punës me pjesën ndodhi vdekja e mamës së saj. Mhm. Mm mm -hmm dhe është prandaj them është thellësisht njerëzore, është e e përftuar nga eksperjenca mm -hmm. njerëzore, nuk është e trilluar. Uh, është e trilli pra, ka, po po është e vërtet, po po, po njërë, ka rëmbyer, ka rëmbyer po. nga emocione njerëzore të pa të pa sofistikuara. Mm -hmm. Po janë këto dijo shfaqje. Kjo është kjo që jam mm -hmm. mirë. Është jam mirë Sa për shfaqja, shfaqja do zgjasë deri me datën 2 tetor, do të thonë çdo fundjavë. Po do të vazhdojmë me të. Do të nisur njizet. nga sonte është rasti i par, parë, nesër sërish të dielën në mbrëmje, pastaj të imthen që vjen për të hendet premte, stundë Shhtu të, të diel. Ëh uh, që tani deri në datën 2 tetor quhet kujtesa e Ujit, është nga Sheila Stevenson në Teatrin Kombëtar, sjell si nga regjizorja Rozi Kostani, që ishte këtu me ne në studio. Faleminderit Rozi për diskutën e sotme shumë suksese. Dua Lipa Misdanjordovi me Be The One. I see the moon, I see the moon Oh, when you're looking at the sun This is your station, Club FM 100.4. Një sekund, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. oh, oh, oh. mirë mëgjesit që të gjithë, mirë zë kanë një ardhur në kruve në mëgjesit, në valët e Klab FM në 104, E dhe në ekranin e Klab to Vos Blendit Vete në uh, për të yjeri, informacione në lidhje mm -hmm. me bankën e bashkuar dhe Shqipëris, uh, e tira ka kujdesin maksimal në da e kliendit dhe produktet dhe depozitave të transfertave të këmbime valutore të financimit dhe shumë shërbime tjera në që jenim suar të i gjeni në një bankë Për shto kërkes dhe nevojë spesifike, jeni të lutur që drejtojnit e kdegët e bankës të bashkuar të Shqipëris, në Tiranë, në Durrës, në Fierë, dhe në Shkodër. Për më shumë mm. mundë visitonin e dhe faqin në zyrtare që jeri e di se është... UBA.com.lë Bravo, jeri. Banka e bashkuar e Shqipëris është fitim dhe siguri për ju mishdashur në Kleve FM në 100.4, në zdo dit me emisionin këtu, mm. si edhim mm. lojra kujtëse... Historira e gjera, por të premteve, ju mundë zhje dhe muzika në shumë e rëndësishme Aldini Luan, uh, këngës ju për qenë ju Prendaj, nëse ke një këngë dërmend, këa koma kom 0-6-19-27-22-2 shumëri, mundërgosh një së mësë E të atë gjosh, për zhje dhe më mm. thënde Se që është shjeri? Mm. Ka filluar një pun e rëmë në oh. Sidney Për të gjithë studentat që mm. mund të janë të papun Mund të gjenë një pun shumë të mirë që është se Çfarë po ndodh në Sidney, është, Sydney është që ju e dini që sapo u është prezantuar te Apple i ri dhe ndahen në radha të gjata për ata që janë të apasionuar dhe duan ta kenë të parët, e njëjta gjë që po ndodh. Po, iPhone 7. Mm. E njëjta gjë po ndodh në Sydney, por është kthyer në një lloj pune. Nëse ti Blendi nuk e ke kohë të rish në radhë dhe do ta kesh iPhone 7-ën, mm. atëherë më paguan mua dhe riu në radhë për ty ane rradhëm uh, mbajtës. Aha. Dhe është një djalosh që është nga së, Hungaria. Së bil bil bil bil, bil, bil, bil fryrës. Po, ky është rradhëm uh, mbajtës. <laughs> Fiks. <laughs> është një student uh, hungarez por jeton në Sydney, e ka emrin Greg Marton, i cili ka filluar pikërisht të tum fitoj para duke mbajtur rradh që dje pikuris pran dyqanit Apple që ndodhet në Sydney për dikotjetër, dhe ky nuk është i veshmi, nuk bëhet me dije se sa është shuma që këta paguhen, pikërisht për të mbajtur rast, por ai ka 24 orë që pret aty në momentin që do të hapet dyqani të hyj dhe të blej iPhone 7 për dikotjetër. E kuptoj. Kështu janë duke bër një punë interesante dhe me me disa të hopa. Tanë në çoftë ti je, domethënë që të mbash rradh për të marr iPhone 7. Duhet të rish gjithë natën gjithkohën. Rishit natën do të thotë që ka edhe një nivel fiksimi shumë të lartë me anë të. Po ne e dim këto. Që ti nuk pret dot. Kanë edhe histori nga më të çuditshmet për të pasur një iPhone, ëh, dashë më tepër kur prezantohet ky i riu. Por pite ime është kur i e kaq ëh hmm. uh, me nxitim për iPhone 7, që quhet iPhone 7 apo quhet iPhone 7anix? 7anix. 7anix. Sa e ke bërë? 7anixi bjerë. Mirë, Gaming uh, Kong Taninga 21 Pilots kë duhet të jetë për Altinën, besoj. Këta janë duke djegur miqdashur në këtë moment. Isha të stresual. Kลาve fem 100.4 ora është 9:30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 back time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 the turn wake up you need the money used to play the turn used to play the turn bunny you used to play the turn wake up you need the money used to play the turn give the job a different names we would build a rocket ship and then we fly far away with this dream of out of space but now the laugh and out the face saying wake up you need to make money yo ta ra ra ra ra ra ra ta ra ra na na ra na Mirë më njësë, ah, se mi zekë një ardhur në... Shëndet të hollëta okay. Paci oh, Ora, është një 90.21 minuta, mishdashur Jeni me klubin e më njësit në bale dhe klab e fem njën 114, sot dhe prempë uh, Janë mm -hmm. tëre djemë mm -hmm. Tëre djemë, tëre burran, fakt, po Avash, avash uh, Më fillojnë të qëhenë vetën burrat, ani Ako më mbajnë të... Je natsuna, thonë Oke, natsun, natsun Natsun, po gjithësit mm -hmm. uh, Janë duke pyrë në barë mm -hmm. Dhe po t Kur kthehen vonë në shtëpi, gjithmonë futen në sherre me gratë tyre. Mm. Një pari thot, por shumë thot, "Ore, unë thotë e mar makinën, thotë ai, çka kur jam larg shtëpis në Afolio, dhe thotë sapo hy në shtëpi thotë ai, heq çupucët me maja të gishtave, afrohem te toma xhumit, futen brenda krevat, po ajo prap prap më kap, thotë e mar vesh, më ndjem, thotë ai dhe fillon ashtu vërtet. Mhm. Mm e ty thotë Unë do ai, e, lo makinë antiku jam, po shkon këmb. Ti mos bëj zhurmë. Po po, nisem në kambern e Shpirra, nuk e ndes fare. A dhe kputa ta i heq që sa hyrë në dëgje. Po po, i hyj për jashtë. Vita, futem në krevat, si gjoja kështu. Më shumë do të kusvarritesh të qarr për ta se të mos eci fare, po prap ajo më merr vesh. Mm -hmm. Më merr vesh gjoja tam ka, më fillon vërtet. Ah, jot zona, thotë ve bëni gabim. I thotë kri treni. Mm. Nuk bër ashtu, hyri ai në spital që të mos marrin vesh i gruaja. Unë të ta i e marë me, me gaz deri të shpia Baj frena shumë me zhum Futëm të ta i, futin për placer dhe Shkojnë krevatja, fusë një prabanisë shumë jësem, Hajde të grua, bëg gati Gjithmon e ngordur në gjumë <laughs> Nuk zgjohet asier Hajde të grua, edhe, se am gati Hajde të mi <hazion> Jo, të blëtë më kjo Shumë për Pse qeshi njerë? Ta kupton. Kështu kat për Gallat. Ti <laughs> s'ka fare kuptim. Ti si mund të bëja një zhurmë dhe më zë jot. Jo, s'ka. Mesa. Uh, ëm, a jeni ti dhe personi mund të jetosh të gros. Grua të dom koka? Jo, mirë, sonte atë. Edhe është përako. Domo se po për më edhe koka. Nice, iku, ëm, um, Mish, ne do të bëjmë një ndërprerje shumë të shkurtër tani, do të kemi prapë këtu në klubin e Manchester-it më shumë. Sergeni. Shëshojmë, vem bashkë. You are the shadow to my light. Did you feel? I know the star Mirëmëngjes dhe mirësevini në klubin mirë në e mëngjesit. Mirëmëngjes, Helena. Mirëmëngjes. Helena Koloni në klubin e mëngjesit. Si... Good morning. Ora Lorin se kam dëgjuar falas. Lorin, ajo është Lorin. Mirëmëngjes. Për mirëmëngjesin e Lorit e kisha. Alora mire? Mirë. Ëm. Lori uh, uh, ja ishte ah, në teatrë dje mëna. Jep. I jep. Ëh, olta. Tanin, <laughs> ti jua pakto, nëse ka fitues, të lutem jepi, nëse s'ka. Po hesht. Mund si jep? Atëre çepe. Ëm. Ishin të që... Jamit shë më shiko në ashtu që tina... Nuk të, të pasht ty, o zotë, nuk të pasht ty, të pasht nga televizori Në pe nga televizori, asë në televizor mos të shiko? Nuk të pati. patu, nuk të patu, patu mlelin në televizor <gibberish> A ti ti ashtë ja të rëmbrova njërë të u mm, Shiko, eh, shiko atë, mua mos më shiko Shiko atë në televizor Si po si i fërë Ej, diqo, um, ishin të që... Tjeri e me origin... Uh, nga, nga, nga, nga, nga, mjene, nga Malakastra, po? Nga Malakastra, <laughs> kemi një tjetër nga, jo? nga Malakastra Nga, nga Tepelene, nga, nga, nga, nga, nga, nga, nga Fjeri Nga okay. Tepelene, nga uh, Fjeri Lori nga Korqa, po? Pam uh, Atini është nga Malakastra me origin Olë ta, Tironse Tu, 100% Tironse vjetin Den Babaden Den Babaden Tani, ishin ca fshatar në një fshatë të Korqës Pam ku okay, kishte okay, okay, okay. vetëm një pa po, nga zona jota e Lorit. Kishte vetëm një lop atje, ëh që bënte çumësh dhe kjo lop një ditë mm -hmm. fatkeqësisht ngordi. Gjuna. Kështu që ata duan që të blinin një lop tjetër dhe mbas kërkimesh mm -hmm. gjetën për një çmim jo të shmim keq një lop që shiten në fshat Tiranës. Tam. Edhe vin këta me kamion, pa vëmi të marrim lopën, ta me lopë, edhe erdhën e morën lopën. E blene paguan hipën kamionin e çuan kamion, atje në fshatin e tyre në Korçë. O okay, ke lopa nga Tirana ishte shumë e mirë. Pa. Uh, në Tirana lëshonte qumësht me sasi <laughs> të madhaja çdo ditë. Ai kupton të gjithë ishin të gëzuar etj etj etj edhe çdo që vaj. Mbi këtë, sollën edhe një ka, sepse menduan që aq e mirë ishte lopa, ta shtonin. Pa. Edhe ja lsuan kaun lopës pra. Nuk kishte një problem. Çdo herë që ka u afrohej Në lobë e largohi oh, Dhe yeah. nuk e zinë të ndot Po, shumë problem I bëndë e lazë Po, deri sajtë qumon të kë një veteriner <laughs> I cili mbahej në fakt Si buri mënqur edhe Shkojnë ati dhe i thonë në rezotri i thonë Kjo lobë e shumë e mirë Për të prodhuar qumon është prodhon pa fund uh, I kemi si një ka, thonë ata Por problemi është këtu thonë Kur i shkonë kao nga mbrava, kjo i kemë përpara <laughs> Kur i delë kao nga përpara, kjo e të mbrava Kërë i vjetë ka, nga ana këte i tha, tak, tak, tak, tak, tak hithet anës Në shdo anë tha që të, ashtu në drejtim, ajo i kënë në drejtimin tjetër E tha, ky, tha, veterineri tha, në tirane këni blek të loë për <laughs> një? E tha, ejo. ejo, tha në ta, po ti tha, në si e morevesh që është loëva nga tiranë O a sa i në mënë, që është, jam, kam gruan nga tiranë <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> E më nga mashtë e likë, <laughs> zotin <të, laughs> <laughs> veterinerë <laughs> pastaj kanë me sponsor për Tiranë. Isha pjesë e një antagonisti, një antagonist i duash, antagonist <laughs> <laughs> i duash. Sa mirë që nuk. Vetëm ndron vendet. Sa mirë që nuk e. Kam ngruan nga fik. Jena, jena atje po. Duhet. Pa. Ehm. Mirëolta. E fundit që kanë për uh, për sot është nga një vajzëre, një bjonde, e cila Ja, mështë i ty i këshu, po ajo ishte naturale, nuk i kishte të bërra vetë Dhe pa. i kishte afqogët pak më gjatë e besoj Ndoshta Dhe ishte tuk e, e mësuar se si ti ja për avionit mm -hmm. Po, ah, ishte tuk e mësuar se si ti ja për avionit Ullet uh, atje, mm -hmm. një gjithur me, me pilotin, këtë fillon që i shpigon në të gjërat, në ngrien mm -hmm. në ajer, në puturim Gjithë ka përshon mirë, është një tit e bukur A i pati një mënd e ta, a i kem ullet minje në Shqipërita <gjithi> A mendnga nga, nga ishim jo jo i tha kjo dhe vazhduan fluturimin. Okay, pa keshi episod kështu pa lidhje. Gjithsesi, në uh, një moment sakuar, zy pilotit i bie një takardiak. Edhe oh, nuk është më në gjendje që të të ngas avionin, mm -hmm. edhe bie mbrapa, ndërkohë është bjondja tani që merr kontrollet. Edhe fillon do të, të, të main day main day do të deep deep filozofi thotë nuk është mirë, nuk di të jap mirë. Ju lutem kontrolli, kontrolli kur dëgjohet në radhë dëgjohet. Kontrolli thotë jemi kontrolli trafiku ajror anëtar a është mos kini merak, thotë do t'ju udhëzojmë ne për çdo gjë që do bëni, vetëm ndiqni me kujdes këshillat dhe bëjeni këtë në mënyrë të përpik. Mm. Do fillimisht thotë na tregoni pak lartësinë tuaj dhe Uh, pozicionin Njështat djetë Thot ajo Unë jam njështat dhe tret Dhe pësot kam veshur taka Kam shkua njështet djetë Edhe jam ullur të sedilja majtas Pati një paos Pësaj uh, Këtë i thot Mirën thot Atere përseris një mbasme Po Ati yn që jenë që jenë që Ushën të rovë të mëryt <laughs> Shuishte Se të i tharë Ja vjen 73 i tha, që është element gocën, më thën drejtën. 173. Me taka ajo 1810 super. Bom, um, Orgesa Zaimi mi dashur do të jetë uh, në mikrofon mbas pak në programin e saj i Music Box nga ne në tuaj në mëngjesit, një fundjavë fantastike. Ciao. Ne pa. Semkalevesh e bukur.